білявкою. Лепський відверто брехав його дружині і цим урятував шлюб Чарлі. Це шантаж, Тома. То вперед! Висунь фінційні звинувачення, продавив Лепський. Зателефонуй Керол і не зволікай. Після цих слов він рушив сходами вгору до кабінету детективів. За кілька хвилин він був у присутності сержанта Бейглера і вже доповідав капітанові Тернелу. Гаразд, Томе, піди і поговори з цим лікарем. Як його? Ваніки, Якщо цей хлопець справді такий хворий, як вважає його батько, він може бути нашим підозрюваним номер один. Тернел розвернувся до Бейглера. Відправ когось до будинка до Можливо, ми вишукаємо його фото і зуміємо зняти відбитки пальців. Бейклер підвівся. «Я піду до клубу 50 і поговорю з деякими його членами». Спускаючись сходами, пов свій ділок Лепський помітив тенера, який відчайдушно махав йому, однією рукою тримаючи в інші слухавку. Лепський різко зупинився, загальвувавши на підборах. «Що там, твоя дружина?» – відповів тенер. Від одного погляду на страдницьке обличчя тенера у з стомило шлунок. Привагавшись, він вихопив слухавку за рук тендера. «Керол, я збирався подзвонити тобі, Люба. Просто зараз у мене роботи за очі. Я зателефоную тобі згодом. Гаразд, гаразд мені просто зараз вже треба бігти. Лепський!» Голос дружини кулею поцілив прямісеньку мозок Лепський. Він поморщився, але опанував себе. «Так, так, як ти мила, я тут гарую, як довбаний». Тобто, миле, зайнятий, Лепський, припиний скиглити і послухай мене. Лепський сперся на стіл тенора і послав в кроватку. Кажу ж тобі, вибач, я оспав усього 4 години від як ми в останній бачились. Я чорт забирає зайнятий, якби ти хоч на мить сумнівався в тому, що ти був і будеш зайнятий, Лепський, я б з тобою розлучилась, відповіла на це Керол. А тепер, можливо, ти припиниш базікати і зболиш урешті мені щось сказати. Лепськів вчепився ніктями у стілтенера, але не проробивши в ньому дяру. «Я слухаю», – тільки й промовив він. «Я щойно була у Мегетабель Бесенджер. Ти віддав їй ще одну пляшку мого віскі та припинив думати про випівку. Мегетабель знала, що цей каратель – індянець. Вона сказала мені, я сказала тобі, але ж ти не слухав. Вона, «Чекай!» «Ти віддали їй пляшку мого домбаного віскі?» «Лепський, скільки разів я тебе просила, не лаятися. Лепський виглядав, наче громом пришиблений, і сержант Тенер інстинктивно потягнувся до аптечки тервого червоного хреста. «Гаразд, що там перед ця стара алкашка?» «Не називай її так. На твоєму місці я би посоромилась називати старих леді такими словами». Лепський видавав звук, ніби хтось намагається завести машину з розжареним акумулятором. Що це було? Навіть Керол, яка вже звикла до звуків, що їх бувало, видавав, а чоловік занепокоїлась. І з тобою все гаразд, Лепський? Я не знаю. Інколи я дуже за тебе хвилююсь. Схоже, ти не здатен концентруватись, а для того, щоб стати сержантом, тобі знадобиться концентрація. Лепський обтер своє спітміле обличчя. Гаразд, ти маєш рацію, продовжуй. Я сконцентрувався, дякувати сам. Вегітабель каже, я ти точно слухаєш. У відчай Лепський до болю наступив собі на ногу. Коли він почав підстрибувати на одній нозі, тенер, який увесь час стежив за Лепський, приголомшено відкинувся на спинку крісла, вибалушивши очі. Так, я увесь увага, сказав, слухав Клепський, балансуючи на одній нозі. Вона сказала. Що, карателя треба шукати поміж апельсинів. Поміж чого? заволав Лепський. Кричи так, це непристойно. Я сказала, що вона сказала, що вам треба шукати цього індіанця між апельсинів. Вона бачила це у своїй криштовій кулі. Побачила між апельсинів, га. Лепський втягнув повітря так, що полосос позазеленів від заздрушів. Ну це вже щось. Вона ж не може помолитись, коли їх приносять такі підношення. «Давай подивимось правді у віці. Увесь цей клятий індіанський район просмердів апельсинами. І з цим важко прогадати, чи не так. І за це вона заграбастала ще одну пляшку мого віскі. Я просто кажу тобі те, що вона сказала. Першого разу вона мала рацію, але ти не повірив. Це друга зачіпка від неї. Використай нарешті мозок, Лепське. Гаразд, Люба, я використаю. Мені вже треба йти». «Я намагаюся допомогти тобі отримати підвищення». «А вже ж! Ага, ага, дякую!» Він помовчав, а потім з того заговорив. Ти не відповіла на мої запитання. Цій старій торгашці фруктами дістала ще одна пляшка мого віскі. Повисла довга мовчанка, а потім Керол крижаним голосом промовила. «Бувають моменти лепські, коли мені здається, що ти інтелектуально обмежений». Після цих слів дружина поклала стухавку. Лепський теж поклав слугавку на місце і витріщився на, на тенора. «Чарлі, твоя дружина колись тобі казала, що ти інтелектуально обмежений». Тенер здивово наглянув на колегу. «Чого в це? Вона і слів таких не знає». «Ага, пощастило тобі». Лепський збіг донизу, перестрибуючи три сходинки за раз і влетів у машину. «Гаряче вечірнє сонце» опустилась над портом, затримавши на посмоговних шторах над фруктовими прилавками. Основна торгівля закінчилась. Кілька запізнілих перехожих усе ще динялись поміж прилавків у надії роздобути дешеві фрукти, але це вже були відголоски торгового дня. Юпітер Люсі пішов у найближчий бар за пивом, лишивши пока наглядати за ядкою. День був удалий, і на прилавку лишилось усього кілька ящиків з поптами. Чак вийшов з тіні і зупинився перед прилавком. Двоє чоловіків мовчки дивились одне на одного. Блискучі чорні очі індіанця та маленькі, метушливі очі Чака оглянули все довкруг. Чак підійшов ближче. Отримав п'ять сотень баксів. Вона в нормі, чак кивнув. Пок почав неспішно відважувати пів кіло Завтра в неї буде багато роботи, сказав він, забравши один оприсінний шальки терезів і шукаючи інший менший. П'ять дзвінків. Чак затамував подих. П'ять дзвінків, п'ять дві тисячі п'ятсот доларів. Інструкція на дні пакунка. Чак кивнув. Він поглянув ліворуч і праворуч, уздовж усього порту і, переконавши, що ніхто за ними не стежить, сунув щось у руку покові. «Я правильно зрозумів. 350 тобі і 150 мені». Так, Джак взяв пакунок за пельсинами і пішов. За якийсь час Люсі вийшов з бару. Разом із Поком вони заходились розбирати ядку. Завтра буде новий день. Капітана Вітерелу пощастило. Заїхавши на передній двір клубу 50, він помітив родні стайна, який саме виходив зі свого Рос Ройса. Бразенштайн був одним із членів-засновників клубу. Окрім того, що він був першокласним гравцем у бридж, він ще й був першокласним корпоративним адвокатом. Двоє чоловіків потисли руки. «Що ти тут робиш, Френку? Тільки не кажи, що збираєшся приєднатися до цього клубу живих мумій. Мені потрібна інформація», – відповів Терел. цих ніхто не краще за мене не допоможе», – посміхнувся Бразенштайн. «Ходимо всередину, вип'ємо». Я би ліпше переговорив у твоїй розкошній машині, заперечив Терел. Закладає, що ці, як ти кажеш, мумії, надто чутливі до візитів в поліції. Можливо, ти таки маєш рацію. Бразенштайн повів Терела до машини, відчинив двіравця та й сів разом з ним. Класна тачка. Телевізор, телефон, контівенер, випивка. І стримав задоволення Терел, влаштовуючись біля Бразенштайна. Ну, знаєш, це таке символ статусу. Між нами краще, я би брав машину на прокат, відповів на це Бранденштейн. Усе це лише частина образу. Так, чого ти хотів, Френку? Терел розповів. Хто голо? Так, я пам'ятаю його, симпатичний, а ще змішав найкращі Мартіні в місті. Проблемою став старий розпусник Гансен, який не міг тримати руки про собі. От хлопець і змушений був піти. Я так і думав, сказав Терел. Як до нього ставилися інші члени клубу? Бразенштайн знизав плечіло. 90% з них вірять, що усі не білі дикони. Особисто мені подобаються індіанці-семеноли, але більшість членів клубу вважають їх мавпочками на побігеньках. У того колись виникали суперечки із місіс Дан Броулер. Якщо подумати, то так, відповів Бразенштайн, примружившись. Вона була старою непривітною сукою, тільки й думала про свою собаку та брич. Пригадую, як я грав за іншим столиком, це де було десь із три місяці тому, можливо більше. Я забув менш тим, з того Голо подавав напої, а місяць бі наказала йому вивести її собачку на двір, справити нужду. Того Голо відповів, що йому не можна залишати бар. Я все це чув. Та, мабуть, він повівся не так услужував, як цього очікувала місіс Бі. Щоб того не було, вона називала його нікчемним рабом. Щось сталося потім, інші троє гравців, що сиділи з нею, звільнили того вивести собаку і не нахабніти. тож він повів собаку на двір. А хто були інші гравці? Рідл, Маккуїн і Джеферсон Лейсі. Терл замислився, з цього вже дещо вимальовується, правда ж? Зрештою, промовив він, Маккуїн, Рідл і його коханка та місіс Броглер мертві. Я би хотів поговорити з Джеферсоном Лесі. Бразенштайн кивнув. А раз. він один із наших особливих членів. У нього кімната у цьому клубі. Хочеш, щоб я представив тебе? Це б не завадило. Та коли Бразенштайн запитав у порт'є в холі, чи можна поговорити з містром Лесі, йому відповіли, що містер Лесі поїхав години за три тому. Ні Бразінштайна, ні Терл не могли навіть подумати, що тієї миті у телефоні Буціна, залізничному вокзалі Парадайс Сіті, Джеверсон Лесі з перекошеним від панічного страху обличчям чіпляв до дна телефону автомату конверт із п'ятьма стодоларовими купюрами. Готель Excelsior Екс... був розрахований на туристів. Другого класу, коли Мех увійшла до готелю, хвилювання її вже минулося. Напередодні ввечері Чак сказав, що наступного ранку їй треба буде зібрати п'ять конвертів із п'яти телефонних буток. «Нарешті в нас з'являться рушення та крихітко», – говорив Чак. «Усвідом, що ти зробила величезне відкриття. Знаєш яке?» Мех сиділа на ліжку, втупивши погляд, у почовханий килим. Вона не відповіла нічого. «Лялі, тобі що в ухо позакладало?» Ловивши в його голосі погрозу, Мек підвела погляд. «Яке відкриття, байдуже?» – вона запитала. Чак схвально кивнув. «Ти зробила відкриття, як той Колумб чи як там його? Ти дійшла до землі обітованої, витягла щасливий білет». Мег дивилась у вікно позаду Чака де у променях при західному сонця рожеві хмаринки поволі забарлювалися багрянцем. «То ось що ти таке?» – запитала вона. «Так саме так вишкірився Чак. Кожна дівка у цьому клятому світі шукає свій щасливий білет. А ти зірвала цілий джекпот. Ти знайшла свій щасливий білет. Мене!» Мек не відводила очей від хмар. Тепер у променях помираючого сонця вони стали криваво-червоними. Он, як це називається. Я ризикую всім, віддаю тобі гроші, а ти мене ще називаєш щасливим білетом, відповіла вона. Чак заповив ще одну сигару. Твоя проблема, що у тебе між вухами нічого гісінького немає. Суцільна порожнеча. Добре, хоч у мене мозок на місці. Завтра ти підеш до п'яти телефонних кабінок і збереш по 500 доларів із кожної. І стільки грошей у нас буде. Давай, скажи мені. Яка різниця? проказала мег, знизавши плечима. Мені це байдуже. Чакові руки налились від злості. Вже наступної меті Мег впала пластом на ліжко, обличчя пашіло від ляпасу, який Чах зацідив їй. Ну ж бо, скажи мені, злізну що він. Розв'яжи приклад. Вона торкнула щуки і втупила погляд Чака. На білій шкорі проступили сліди його пальців. «Не знаю, візнати не хочу», – сказала мех і заплющила очі. Другий ляпас, ледь не розтрощив її голову. «То скільки це буде лялю?» Вона лежала міцно, заплющивши очі і тремтіла в очікуванні наступного удару. «Ну і нехай, нехай, якщо це тільки настільки тупа, – мовив заздрість Чака. А знаєш що?» «Ти мені набридла, у тебе жодних амбіцій. Завтра ти забираєш 2500 доларів. Чуєш мене? 2500 доларів. А потім ти і я ми валимо до біса звідси. І з цими грошима ми в шоколаді». Раптом дівчина зрозуміла все, що він говорив. Значення його слів і відчула слабкий промінь надії. «А як же він?» – запитала мех, розплюшивши очі. «То все ж в тебе не так пусто ніж мухами». Чак галузливо похитав головою. Знаєш що, це перша розумна річ, яку ти сказала, відколи я знайшов тебе. Знайшов мене, мек звела очі до брудної стелі, знайшов мене, наче загублена собака або приблудне кошеня. А вже ж, саме такою вона і була, і геть загублена. То ти припиниш поводити наші і послухаєш мене, запитав Чак. Мак як подобалось лежати, горились на ліжку, відчуваючи на своєму розпашнілому обличчі, яке ще саднило від удару, вечірній бриз, що почував, подував крізь прочинене вікно. Для цього не потрібно було жодних зусиль, навіть для того, щоб слухати різкий голос чака. Не потрібно зусиль. Цей індіанець хворий на в бешку. Він псих провадив своє чака. Я ніколи не розповідав тобі, але він міг убити мене. Перший раз, коли ми зустрілись, пам'ятаєш, коли ми пішли плавати. Ми ну, як дивувались, що він розповідає їй про це зараз. Це була не новина. Вона вже казала йому, що індіанець хворий. Він псих, чак, Але він одержив мої ідеєю швидких грошей. А нам це на руку. Ось чому я піду з ним. Це щойно ми отримаємо гроші. І 2500 баксів ми позбудемось йому. Його. Мек ну, пригадала свій дім. Раптом дуже, е, вона дуже ясно побачила свою маму і тату, які дивляться у пошарпаній кімнаті. «Щойно ми заберемо гроші, – сказав Чак, – то ми візьмемо його тачку і вшимось. Він нічого не зможе нам заподіяти. Дві тисячі баксів. Мек пригадала його слова. Якщо ти вже сплуталася з божевільним індіанцем, то ти вляпалася по самі вуха. Добре, нехай ти дістанешся аж до Майамі. Що хорошого в тому, що приїхавши в Майамі, закінчити з ножем у животі або окулою в голові. І ці… Миті Мед перестала боятися смерті, болю, поліції взагалі будь-чого, бо це раптом більше не мало значення, Те, що в цьому світі взагалі мало значення. Вестибуль готелю Ексельсіор був переповнений туристами, які покірно чекали на автобус, що мав відвезти їх до іншого похмурого готелю із з такою ж статусною назвою. Ніхто із туристів не звернув би уваги на мед, яка пройшла до ряду телефонних буток. Третя будка виявилась незайнятою. Мех одним рухом відчинила двері, увійшла і пірнула під телефон автомат. До його дна скотчем було приклеєно конверт. Мех різко відірвала його і поклала до сумочки. Вона навіть ром... намагалась зробити вигляд, що використовує телефон. Обережність і просто було байдуже. Мех вийшла з готелю і пішла бульваром, відчуваючи на обличчі промені гарячого сонця. Вона відкрила сумочку і жбурнула конверт Чакові на коліна. Проблем не було. Мех помітила, що погляд був прикутий до готелю. Помітила, як бігають його маленькі очка, ніби у пацюка, що потрапив до пастки. Він хвилюється, подумала Мех. Так боявся, вона ж натомість розгубила весь свій страх. Тепер була Мех на крок попереду від нього і відчула переможний тріумф. Вона спостерігала, як напарник розорває конверт, рахує гроші, чула, як він швидко дихає. Бачила на його засмаглому обличчі страх, жадобу, незрілість. Перспектива безрадісного майбутнього з цим огорнула дівчину, наче саваном. «Тепер на залізничний вокзал», – сказав Чак. «Телефонна будка 8. Я там не можу припаркуватись, об'їду і підберу тебе». Він їхав бічними вулицями, уникаючи жвавого трафіку на бульварі. Мех увесь час сиділа спокійно, затиснувши руки між колінами, і сліпо дивилась крізь запилюженого шріфку автомобіля. Приїхала ляля. Думками Мех була далеко звідти. У минулих спокійних днях і пробудилась від свого трансу, тільки в количах грубо, грубо трусонув її плечі. Дівчина увійшла до вокзалу, пробралась крізь натовп до телефонної будки номер 8. Вона забрала конвент, причеплений під телефоном, поклала його до сумочки, потім рушила до виходу з вокзалу і зупинилась там, чекаючи машину. Трохи більше, ніж за хвилину перед нею загальмував Б'юїк. Дівчина сіла в автівку і чак поїхав далі. Проблем не було. Мерк знову подивилась на нього і на його обличчя, і метушливі очі. Ні. Він злегка присвиснув. Шорт забирай, так те, наче збирання вище. Вони їхали далі, доки не знайшли місто для парковки. І Чак заглушив виробна. «Давай!» Мех простягнув йому конверт, і поки Чак розривав його, дівчина спостерігала за полірованими дорогими машинами, що пропливали повз. Вона дивилась на обгодовані обличчя жінки у жахливих капеліжках чоловіки з ламаною покутинкою вен на щоках. Вона думала, що ці люди живуть у безпеці, та хіба безпека в тому, аби мати великі машини, опасисті тіла, багаряні обличчя і квітчасті капелюшки. Вже, вже розжилися на тисячу баксів, сказав чак і поклав в конверт у бардачок. От бачиш, що я тобі показав. Золотий, щасливий білет. Мех кивнула, що майже не чула його слів. Чак дістав зі своєї кишені шматок паперця, знайдений на дні пакунку з апельсинами, який дав йому пук. Отже, далі готель Адлон, телефонна будка 4. Чак завів двігона, готель Адлон, це вже третє місце, так? Я не знаю, ти хоч щось знаєш, гаркнув Чак. Чи мені треба пояснювати тобі кожну кляту річ. За 10 хвилин Мек вже вийшла з готелю Адлон і чекала Бьюїк. Вона сіла... Чак, очі якого й досі неспокійно бігали, поїхав геть. Проблем не було? Ні. А цей пришелепок вигадав чудову ідею, сказав Чак, кермуючи до іншої парковки. Та він зупинився і відкрив конверт. 1500, п'ятцок, Чак. Ще дві будки і ушиваємось. Він перевірив список. Того разу аеропорт, будка Сі. Потім автовокзал у Грейнголді, будка номер 5 Чак знайшов припаркуване... паркувальне місце недалеко від входу до аеропорту. Поквався, лялю. Я чекатиму тут. Мех швидко перебігла шосе і увійшла до зала коня в аеропорту. Їй було плювати, спостерігають за неї чи ні. Вона одразу рушила до ряду телефонних будів. Із будки сі щойно вийшов чоловік. Він зеркнув на неї, і Мех встигла помітити зневагу в його погляді. Це був бездоганно одягнений чоловік середнього віку з акуратним кротливим черевцем. Вона терпіти не могла таких типів. Мех прошпигнула повз нього у телефонну будку. Вона навіть не подумала зачинити за собою дверцята чи озирнутись, аби пересвідчитися, чи не спостерігає за неї той чоловік. Дівчина опустила руку під телефон і відчула метал. Вона завмерла, потім ще раз провела рукою. Під телефоном-автоматом не було конверта. Мех похапцем озарнулася через плече на скляні тверцята. Помилки не було. Це будка сі. То ти збираєшся користатись телефоном, чи просто від дощу сховалась? Уїдливо запитав якийсь чоловік. Ще один чокурний пузань, подумала дівчина, виходячи з будки господи. Вона ненавиділа усіх цих успішних виробків і з їхнім самовдоволенням знаючим виразом обличчя. Мех швидко повернулась до припаркованого б'юйка і сіла до середини. «Все в порядку?» – запитав Чак, запускаючи двигун «Ні». Його рука замовисла над приликанчим передач. «Як це ні?» – ти сказав «Будка сі?» «Так ти чула, що я сказав?» «Там нічого не було». По Чаковому обличчю промайнула підозра. «Намагаєшся шукати мене, тупа сука?» – вона шпурнула йому на очі свою сумку. Перевір. Піди туди і сам подивись. У будці сі нічого немає. Чак жбурнув сумку її назад. Повертайся і перевір кожну будку. Могла трапитись помилка. От саме подивишся. Чак уперешив кулаком дівчині по коліну. Біль пройняв усе, усе тіло. Вона зігнула, обхопивши руками ногу. Піди і перевір, перервів Чак. Мех вийшла з машини і повернулась до зали аеропорту. Коліно саднило так сильно, що дівчина навіть накульгувала. Більшість телефонних будок були зайняті, але їй вже було байдуже, що трапиться далі. Дівчина відчиняла кожні дверцята, і, якщо всередині хтось був, відштовхувала його, мацла під телефоном і йшла до наступної будки. У її білому обличчі у широко розплющених очах було щось таке, що гамувало всякий протест. Мех знадобилось менше п'яти хвилин, щоб обійти всі будки і переконатись, конверта ніде не було, а люди вже починали витріщатись на неї. В останній будці був пещений чолов'яка, свідом у капелюсі з цигаркою між собів. Він притиснувся до стінки, коли Мех нахилила шукаючи на помиску конверт. Щось загубила кралю, запитав він, розпливаючись у широкій посмішці. Не тебе, придурку, відповіла дівчина і поквапилась до б'юнка. «Нічого», – повідомила Мек, чорно сівши в арту. «Щор, забирай, що пішло не так. Думаєш, якийсь паскудник знайшов їх до тебе?» Мек потерла коліно, й досі боліло. «Я не знаю. Це все, що ти можеш сказати, гарклов чарник?» «Пять сотень баксів!» Від аеропорту вони рушили до автобусної станції у Грейнгоуді, Всю дорогу Чак щось бурмотів собі під носу і час від часу бив кулаками по керму. Тобі на насрати, вірвував він, тупе зазамбоване стерло. Мет нічого не відповідала. Відкинувшись на сидінні, вона терла коліно, що не від болю, а погляд її зробленно блукав. Біля автобусної станції у Грей Чак побачив, що місця на паркувальному майданчику не лишилось. Він трохи загальмував і, перехилившись через Мек, відчинив бічні дверцята. «Будка номер шість, вперед! Я за тобою повернусь!» Мек вийшла з машини і рушила до переповненої зали очікування. Чак поїхав далі. Шоста будка виявилась зайнятою якоюсь дівчиною, і Мек зрозуміла, що доведеться почекати. Дівчина та мала мармурова биччя довге біля виповостя і нігті, схожі на партнері. На ній був дорогий одяг. Розмовляючи, вона розмахувала вільною рукою, на якій було одразу три каблучки з діамантами. Дівчина все говорила і говорила, але згодом відчула присутність МЕК, і її рука почала розмахувати значно менше. Її відволікав дивний спокій МЕК, її брудній светер, засмальцьовані джинси і довге сплотане волосся. Тож дівчина повсякчас губила нитку розмови. Врешті вона поклала слухавку, вийшла з будки, тримаючись подалі від мека. Мек увійшла в будку і опинилась в хмарі дороги в парфюрі. Під телефонним автоматом вона ж одразу знайшла конверт і вийшла з будки. Їй посміхнувся молодий у жовтій водолазці та білих широких штанях. Довге волосся спадало йому на комір. Бакенбарди виразно підкреслювали вулиці. Палюєш за скарбами? запитав він. Раніше такий би хлопець викликав би в неї захват. Тепер Мех бачила в ньому лише символ сексу і проблем. Вона зіркнула на нього, пройшла повся з кам'яним виразом обличчя. Мех знала, такі чоловіки, як цей охайні, забезпечені, романтичні, красиві, були тепер не для неї. Ідучи геть від того красення, Мех здавалося, що вона помирає. У машині дівчина віддала коверт Чакові, і той одразу перевірив, на місті п'ять доларів купюр. 2000 тисячі пробормотів він після довгої паузи. Чак поклав кордверт у бардачок. Цього досить. Ми забираємо звідси лялю. Дві краще, ніж нічого. Зараз повернемось. Заберемо, зберемо речі і гайнемо до Лос-Анджелеса. На зворотному шляху до Парадасіті не зводила погляд від вікна. Повз них проїжджали машини, пропливали образи відпочивальників, які розважалися на пляжі. Ми готіли фруктові ядки в порту. Час дістали з бардачка конверти і заховав їх за пазуху. Ходімо, треба спакувати речі, сказав він. У голосі його відчувались нервові нотки. Так поглянув на годинник, була рівно 12.45. Ранок видавався довгим, вже за півгодини вони мчатимуть 25-м шосе. Бельгейт, Віден, Букінгем, Нокейт, а потім вийдуть на 17 шоссе. Дві тисячі доларів краще, ніж нічого. Залишивши машину в порту, вони пішли, дісталися з мердючого і вийшли до будинку, де орендували кімнату. Товстий індіанець сидів за столом. Він широко посміхнувся, коли вони пройшли повз нього і піднялися сходом до кімнати тисячі доларів. Чак тільки про це і міг думати, йдучи за мек. Про це і про машину. Той божевільний індіанець не наважиться навіть писнути поліції про викрадення авто. Щойно вони виїдуть на шосе із двома тисячами доларів у кишені. Можна забути про червону шкіру. Меть зупини... зупинилась перед дверима. Ну, ворушись, ворушись, роздатону Гарпучак і обійшов її, і відкрив двері кімнати. На ліжку сидів Пок то голо, і смакував апельсин. Чак так і застиг на порозі, а Пок виплюнув апельсинову кісточку собі під ноги і запитав, «Скільки ви зібрали?» У чорних очах індіанця горіли вогники. У той час вона чекала, доки дівчина з діамантовими каблучками Такі. У той час, як Мек чекала, доки дівчина з діамантовими каблучками закінчить телефонну розмову, капітан Террел нарешті вирішив, що індіанець на ім'я був Хто голод і був карателем. Поклавши на стіл останній звіт, він откинувся в кріслі і розкурив люльку. Це наш хлопець, сказав він Бейкверові. Тепер треба знайти його. Остаточно Террела переконав звіт відділку вбивств. У кімнаті мотелю ласкаво просимо знайшли не лише відбитки Пока, які повністю збіглися з відбитками із маленької задньої кімнатки, де Пок жив зі своїми батьками, а ще й незаперечні ознаки того, що під матрасом у цій кімнаті зберігали гвинтівку. Про це свідчить не лише відтиск зброї, який ще лишився на виточеному матрасі, а й сліди збройового мастила. Крім того, опис Пока, наданий місіс з Бертою Гарріс, повністю збігся з описом, який Лепський отримав від доктора Ванніки. Доктору Ваніки вже було за 80, і він почав втрачати зір. Хоча Лепський здавалося, що разом із зором старий втрачавий здоровий глузд, він все ще міг лікувати легкі недуги, а індіанці семеноли ходили до нього, бо до нього ходили їхні дідусі. Пок непоганий хлопчина, запевнав Ваніки. Трохи запальний, можливо, але всі молоді люди запальні. Психічно хворий, старий чоловік почухав куличе підбориття. Того ранку він забув поголутись. Знаєте, зараз багато людей психічно хворі. Я не сказав би, що пок. Він зупинився на півслові, уражений, наче громом, раптовою думкою, що раніше ніколи не приходило йому в голову. І схвильовано поглянув на Левський. У нього був дуже запальний характер. Лепське розпитував і перепитував, але не міг витягнути зі старого нічого, окрім опису чоловіка, який збігся із описом пожильця метро ласкаво просимо. Та, ну, нам вже відомо, хто він, сказав, тарав, але мотив досі незрозумілий. Навряд чи цей хлопець убиває всіх через те, що якась стара обізвала його рабом. Наш убивця – псих, відповів Бейблер. Він жаде крові, змушує багатів нервувати. Ніколи не вгадаєш, що керує божевільним. Тепер лишається знайти його. Бейглер? Так, Бейглер до цього підготувався. У місті зареєстровано 152 індіанці-семенови. Половина з них підходить під наш опис. Друга половина теж схожа, але вони старші. Краще зробити заяву, що ми хочемо поговорити споку Нехай про це скажуть по радіо, по телебаченню, напишуть у газетах. Як думаєте, мер погодиться призначити винагороду за ту голову? Якщо вона буде досить великою, убився, швидко опиниться у нас. Терел замислився. Індіанці міцно тримаються разом. Наш хлопець досі не знає, що ми напали на його слід. Він зробив паузу, запалюючи люнку. Щойно то голов про це дізнається, заляже на дно. Мені здається, що зараз він почувається достатньо безпечним, щоб діяти відкрито. Якщо він почне переховуватись, знайти його буде добійся складно. Не в тому випадку, якщо нагорода буде великою, заперечив Бейклер, який вірив у силу грошей. Наші хлопці працюють без перевіряють усіх індіанців міста. І який результат? Купа паперу, якого вистачить, щоб потопити корабль. І де ж ця купа? Передали Джекові Гатчі. Крістючу, новий дим телеоморужився на Бейклера. Чудова ідея, Джо. Бувають у мене і такі, самовдоволено відповів Бейклер. Якщо він не зможе дістатись, будь щось із тих звітів, ніхто не зможе. Джек Гатчі був єдиним індіанцем на службі в поліції Парадай Сіті. Він уже багато років працював в архіві та славився своєю неймовірною пам'яттю. Перевір, чи це я не дізнався, він щось уже. Бейглер похитав головою. Він скаже сам, йому треба осилити тонни паперів, а він не з тих, кого можна підганяти. Краще лишити його в спокої. Я сказав йому, що справа термінова. Терл затягнувся люлькою. Він надовго замислився, потім почав порпатись у дзвітах на столах, а Докін не дістав два аркуші. Начальник поліції уважно прочитав їх – Доки Бейглер запалив сигарету. Ми почекаємо, доки Джек щось нариє, врешті мовив Тарал. Я певен, якщо оголосимо то голову у розшук, він сховається, наче за полиною туману, і ми його не знайдемо. Він постукав по звіту, який тримав мунштуком ну, від люльки. Але в нас є ці двоє містер і місіс Джек Аллен. Ми знаємо, що споком хтось працює. Згідно зі свідченнями місці згарець, Гарець, чоловік і жінка приїхали до мотелю разом із поком. Готові закластися, що саме ці двоє допомагають Покові. У нас є їхній опис та опис їхньої машини. Тож, жо, шукаємо їх, упіймаємо їх, і вони приведуть нас до пока. Нехай хлопці попрацюють над цим. Він передав два паперці Бейборові. Вони мають десь зупинитись. Перевірте кожен дешевий готель. Кожен прибутковий дім її шукайте б'ють. Знайдемо всіх двох, знайдемо пока. Задзвонив внутрішній телефон. Террел натиснув перемикач. Начальнику, це був ж сержант Тандер. Що сталося, Чарлі? У мене тут леді. Каже, що хоче поговорити з вами, місіс Матильда Добі. Я. Сказав їй, що ви зайняти, але вона говорить, що ти зайнята і що, це важливо. Ти запитав у неї, що вона хоче. Так, вона сказала, що це не моя справа. Понуро відповів Таннер. Терл вагався, але потім знизав плечима. Гаразд, нехай підіймається. Він глянув на Бейклера. Джо, тобі щось говорить ім'я Місіс Матильда Добі. Навіть якщо так, я би цього не визнав, сказав Бейклер, підвівшись. Діду дам хлопцям завдання. Він вийшов з кабінету начальника і рушив до кімнати детективів. За кілька хвилин до Тейлора Терела постукав, а потім зазирнув сержант танер місіс Добі. Терел відсунув купу паперів на столі і суворим тоном проказав В пустині, Чарлі. Місіс Матільда Добі виявилася тендітною жіночкою далеко за 70. Подягнена вона була охайно, але бідно, і в усе чорне. Вона мала сніжно біле волосся і тривожно блакитні очі. Ви начальник поліції, вимогливим тоном запитала вона, зупиняючись перед столом Терела. Терел підвівся тепло і приязно усміхнувшись до жіночки. Саме так, місіс Добі. Місіс Добі подарувала йому схвальний погляд. Дякую, я вже не така молода, як колись, але й старою себе не вважаю. «Бажаєте, кайли, місіс Добі, запитав Теріл, повернувшись назад у своє крісло. Ні, дякую, у мене багато справ. Я і так загаялась. Треба ще повернутись, щоби приготувати містерові Добі обід. Він хвилюватиметься за мене. То щось стало, запитав Терел, склавши руки поверх завалів паперу на столі. Я що і не за аеропорту. Проводжала онука. Хотіла зателефонувати донці, сказати, що все гаразд, і Джері, і це мій онук, полетів, місяць добі замовкла. Не хочу, щоб у вас склалось враження, ніби я розбоджу пустопорожній теревені, але я знаю, що коли говорши з офіцером поліції, то треба повідомляти усі факти, правильно? Саме так відповів Терев. Терпіння було його головною чеснотою і одною з причин, чому він вважався хорошим начальником поліції. Моя донька працює в офісі. За Джері наглядає моя сестра з Майамі, але вам це не цікаво. Я б погодилась відвести Джері, бо дочка була дуже зайнята в офісі. Для цього ж і потрібні бабусі, хіба ні? Терел затягнувся люлькою і кивнув. Думаю, ви маєте рацію місць в домі. Моя донька сприймається як належне, Але молоді люди все так сприймають. Я не зважаю. Не думайте, що я скаржусь. Терел витросив попіл з люльки. «Кто ви телефонували доньці?» – запитав він, набиваючи свою лінку знову. «Так, я увійшла до телефонної будки в аеропорту. Так трапилося, що я впустила свій гаманець. Її живі очі допитливо дивились на Терала. Можете вважати, що це все старість, якщо вам так завходно, але так могло статись з кожним. Так, цілком згоден», – відповів Терал. «Я й сам частенько щось впускаю». Місіс Добі дивилась на нього з підозрою. Не слід говорити цього просто з увічливості. То ви впустили гаманець, вона посміхнулась. Це була приязна, розуміюча посмішка. Моя біда, що я багато вірю. Вибачте, місіс Добі, зручніше вмостилась на стільці і продовжила. Я нахилила, щоб підняти свій гаманець, і побачила під телефоном цей конверт, приклеєний клейкою стрічкою. Вона відкрила потерту сумочку і дістала звідти конверт. «Я подумала, що це дуже дивне місце для конверту», – говорила вона, дивлячись просто в очі Терлові. «Можливо, я вчинила неправильно, але я відкрила його». «Так, якби його не відкрили, якби не довідалася, що там у середині. Можливо, слід було прийти до першого зустрічного офіцера поліції, віддати йому той конверт, не відкриваючи. Це було б правильно. «А що ви знайшли в конверті?» – запитав Терил, уникаючи прямо відповіді старенькій – «гроші». Багато грошей місяць-добі зосереджено дивилась на Террела. Щойно зазирнувши досередине і побачивши всі ці гроші, я знала, що не треба було його відкривати. Я зрозуміла, що треба йти саме до вас, а не віддавати його першому ліпшому офіцеру. Так багато грошей велика спокуса, тим паче, що офіцери поліції далеко не мільйонери. Террел відкашлявся. Можна мені конверт місіс Добі? Я напишу вам розписку за нього. Мені не потрібна розписка, сказала жінка, протягаючи йому конверт. Я просто хочу додому, щоб встигнути з вечеряю для містера Добі. Сім. Акто голо кинув недоїдену половинку апельсина на підлогу і копнув її під ліжко. Витаршав джинс липкі пальці, він простягнув руку. «Скільки ви зібрали?» – запитав індіанець. Так зробив обережний крок до кімнати, ніби знав, що підлога прогнила і може у будь-який момент обвалитися під його вагою. Раптова поява індіанця в кімнаті паралізувала його думки. Ще 10 секунд тому Чак уявляв себе в машині разом із МЕК і двома тисячами доларів у кишені. Цей раптовий виверт долі – Притлумав його рефлекси, ніби хтось разом обірвав усі нервові зв'язки між клітинами мозку. «То скільки ви зібрали?» – повторив Пок. Чак опанував себе, частина його мозку почала працювати. «Чи запідозрив щось цей божевільний індіанець?» – запитав себе Чак. Він придивився до Пока, до його смаглявого обличчя, на якому були відсутні емоції, до його блискучих чорних очей, але нічого не видавало, що і здогадувався Пок, що його ледь не зрадили. Один із них не заплатив, швидко відповів Чак. Він згадав, що позаду нього стоїть Мек, і, підійшовши ближче, аби вона вмігла увійти, Дівчина одразу рушила до вікна, навіть не глянувши на Пока, і сіла на єдиний тілілий стілець, а потім таким байдужим рухом відкинула волосся з плечей, що Чакові захотілося її вдарити. Вона нахилилася, виклавши лікті на під Віконя задивилась на гамірний порт. Думаєш, я повірю в це?» – запитав Пок, упритул дивлячись на Чака. Чак облизав сухі губи. «Питаю в неї». Вона забирала конверти. «Я в тебе, запитую», – відповів Пок. Вільно із знехотя Чак витягнув зі своєї сорочки чотири змокрилі від поту конверта і пожбурив їх на ліжко. Один із них не заплатив, той що з аеропорту. Я відправив її назад. Вона перевірила кожну будку. Аеропорт? Обличчя Пока розслабилось. Гансен? Так, я з цим розберуся. Гансен не хотів платити, але заплатить. Чак не розумів, про що говорить індіанець. Він прихилився до стіни і спробував розслабитись. Пок тим часом відкрив конверти і перелічив гроші. 600 доларих купюр він тицьнув Чакові. Ще 500 завтра, сказав Пок. Дістав шматок папірця і кинув на ліжко. Наче корову доїти, правда ж? Так, погодився Чак, спостерігаючи, як індіанець кладе залишок грошей до кишені. Саме так. Пок підвівся і рушив до дверей, минувши Чака. Можливо, не всі заплатять, але більшість точно. Його чорні очі нерухомо зупинились на Чакові. Вони налякані. А коли люди налякані, вони роблять усе, що їм велять. З цими словами він пішов. Запала довгомовченка, а тоді Мек навіть не озираючись, питала. «Хочи, щоб я спакувала речі?» «Ти й чула, що він сказав, тупа сука, за Чак?» «Ми зробимо це ще раз завтра». «Правда, у голосі дівчини щось змінилось, і Чак пильніше придивився до неї. Вона продовжувала визирати з вікна. Волосі закривали її обличчя, але від її голосу Чак почував неспокій». Він раптом зрозумів, що йому ніколи не стало би духу піти у ті будки і зібрати гроші. Він ніколи не зміг би присилувати себе до цього. Це ж бісова пастка. Сама думка про те, що копи можуть накрити його в той момент, коли він діставатиме захований конверт, змушувала його зливатися потом. Чак підняв папірець, який лише впоки прочитав. Аеропорт Будка Б, автобусна станція у Грейгоунді Будка 4, залізничний вокзал Будка 1, готель Excelsior Будка 2, готель Адлон Будка 6. Гаразд, думав, як, нехай лише троє з них заплатять. 1500 доларів плюс ті 600, які дав йому ПОК. Але цього разу вони не повернуться до цієї діри. Щойно всі конверти будуть у них, вони поїдуть геть. Божевілям було б знову повертатись за речами. «Слухай», – заговорив він, – «завтра ми заберемо гроші і їдемо. Того разу не повертатимось. Ось де я проколовся. Завтра, коли гроші будуть у нас, поїдемо геть. Доки індіанець дізнається про це, ми вже будемо у кілометри звідси». Мехо звернулась на нього. «Не такий ти вже її важливий чак», – тихо запитала вона. «Я думала, ти хтось. Напевно, є ідіотка». «Що я тепер маю? Нічого. Менше, ніж нічого. Ти розділиш зі мною дві тисячі доларів до репу Це «Ти, по-твоєму, менше, ніж нічого?» – сердито запитав Чак. «Завтра ми з цим покінчимо. Ти зробиш уше, усе, що треба, правда ж?» Мех відвернулась, задививши у вікно. Човни, навантажені морськими губками, причалювали до берега. Троє чоловіків намагались підняти півсоткілограмову черепаху. Індіанці розмахували пельсинами, зазиваючи різних покупців. Чак підвівся і підійшов до неї. Він відтягнув мех від вікна. Гарячі спітнілі руки міцно ухопили її за плечі і тросунули. «Ти зробиш усе, що треба?» – з притиском запитав він. «Я все зроблю. Порожній погляд дівчини змусить лавка послабити хватку. Мені нема чого хвилюватись, бо ти ж мій щасливий білет». Доки Чак і мех з'ясовували стосунки в кімнаті, Пок стояв перед столом товстого усміхненого індіанця, якому належав цей прибутковий будинок. Звали цього індіанця Осіда. За його товстим, простодушним обличчям ховався злочинний геній. Прибутковий дім був лише прикриттям для багатьох інших його занять. Він був серйозною людиною, мав банківський рахунок у Швейцарії. Був головою ватаги контрабандистів, що приторговували LSD. контролював 26 повій, які платили йому чверть прибутку. Він мав зв'язки з мафією, тож йому належали 2% від продажу усіх фруктів на ринку. 1% йому платили виробники черепахового супу, бо на їхніх фабриках працювало багато індіанців і осіда контролював більшість іспанської праці. А ще 3% йому віддавали за паркувальний майданчик у порту, бо доки осіда не отримав свою частку, машини повсякчас зіштовхували у воду. Постать осіди стояла за більшістю розбійних нападів у порту, то він був розумний, а то продовжував триматись в тіні. І він почувався абсолютно щасливим, сидячи за письмовим столом у цьому, Полущеному, прибутковому будинку, усміхаючись, глубачись у зубах і рахуючи у голові прибутки. На нього працювали інші люди. Гроші самі текли до рук. Причин для хвилювання не було. У цій фінанси з Paradise City переправлялись у Швейцарію, у місто Берн. Для осідей гроші були все одно, що картини Пікасу для поціновувача мистецтва. Та ними володієш, оберігайших обожнюєш, і цього досить для щастя. Пок то Голо подобався Осіді. Він знав, що хлопчина небезпечний. Але якщо хочеш вижити в цьому дурному паскудному світі, треба бути небезпечним. Осіда знав, що поки був каратовим, як знав усе, що про злочини в місті. Ідея поквитатися з білими багатіями видалася йому досить винахідливою, А він завжди захоплювався неординарними ідеями. А ще Осіда знав, що Пок трохи хворий на голову. Що ж, багато важливих речей зробили люди хвори на голову. Будь хто байдуже хворий чи ні, якщо він придумав, як залякати білих багатіїв і витросити з них гроші, заслужив би схвалення осіди. Тож, побачивши пока перед собою, осіда натягнув свою найщирішу посмішку. Мені потрібна зброя, тихо мовив пок. Осіда нахилився і вибрав зубочистку із коробки, що стояла на дальньому кінці столу. Товстий індіанець запхав зубочистку між двох золотих зубів, уважно вивчаючи Пока. «Яка саме зброя тобі потрібна?» – запитав він. «Хороша і точна. Автоматичний пістолет 38-го калібру», – відповів Пок. Осіда витягнув зубочистку, обтер її обрукав свої сорочки і поставив назад до коробки. «Зброя коштує грошей. У тебе є гроші, Поку. Заплачу сотню доларів». Осіді подобались ті, хто не боявся його. Пок був одним із цих небайдужих. Кай! Осіда вийшов із-за столу і потягнув своє важке тіло до задньої кімнати. Хвилин за десять він повернувся із кричневим паперовим згортком, перев'язаним мотузкою. Осіда поклав згорток на столі. Пок поліз до кишені штанів, але осіда похитав головою. Мені це дісталось безкоштовно. Тож чому ти маєш платити? Пок поклав на стіл 100 доларіву купюру і взяв з горток. Я завжди плачу за, свої, за баганки. Коротко відрізав він і вийшов на палюче сонце. Звична посмішка зійшла з обличчя осіди. Він витріщився на купюру, потім поклав її у кишеню сорочки. Осіда був переконаний, ніхто не повинен платити без крайньої потреби. Така була його життєва філософія. Він потер свою масивну щелепу. Можливо, хлопчина був більше хворий, ніж він думав. Зарчант Бейглар повернув Терелові записку з вимогами. Тож, тепер нам відомий мотив. Справа не лише в старій жінці, що назвала його рабом, погодився Терел. Цікаво, скільки ще членів клубу 50 отримали такі листи. «Розумієш, про що я». Ці люди з клубу до чортиків налякані усім, що сталося. Отримавши вимогу заплатити за порятунок власної шкіри, могли віддати гроші і не заявлятися до поліції. Бейглер запалив іще одну сигарету. Не скажу, що звинувачую їх. Якщо це справа його рук, то він провернув усе дуже розумно. Трьох із них клошкали, і це залякало інших. А ми не надто переймалися тим, щоб забезпечити нашим шановним стариганам достатній захід. Хіба ж ні, терл кивнув. Поїду до Гансена. Треба захистити його, і тепер захист йому дійсно потрібен. Він випився. Але Пок грошей не отримав, тож може вирішити, що Гансен не платив. І тоді зробить крок у відповідь. Нехай. Пара надійних людей охороняють передні й задні входи до клубу. Кожного індіанця, який входитиме чи виходитиме з клубу, повинні перевіряти. Бейглер рушив до кабінету детективів, а Терл спустився в двір, де була припаркована його машина. Бейглер увійшов до порожнього кабінету детективів. Усі вільні співробітники розшукували пару, яка назвала себе містером і місіс Аллен. Розуміючи нагальні потреби забезпечити ганси охорону, Бейглер неохоче зателефонував капітанові Геммінгу з поліції Майами. Я вже відправив вам п'ятнадцятьох своїх хлопців, надав Гемінг. Думаєте, у нашому місті злочинів немає? Я би був дуже вдячний, якби ви змогли позичити мені ще двох людей, сказав Бейглер. Я відправлю їх назад щойно, бодай двоє з моїх хлопців звільняться. Знаєш Джо? Якби я займався вашою справою, цей червоношкірий вже сидів би за гратами. Френк неправильно підійшов до цієї справи. Але це ж ваша територія. То хто я такий, щоб втручатись? Бейглер ледве стримив обурення. Все, капитан Террел знає, що робить. Здавлений голос сержанта нагадав Геймінгу, що він критикує начальника Бейглера. Звісно, поско... поспішно погодився Геймінг. Гаразд, я до вас відправляю кількох людей. Та певно, якщо у нас тут прокотиться хвиля злочинів, ви нам теж допоможете, правда ж? Він коротко і різко гиготнув. Якщо раптом нам знадобиться ваша допомога, хоча вона і не знадобиться. Сподіваюсь, що ні, сер. Бейглер хотів би зараз ковзнути телефонними, Дротами дати копняка товшто задому Геммінгу і перенестися назад за свій стіл, але дивани трапляються. «Мої хлопці, прикриють вас за годину», – пообіцяв Геммінг. Але прикриття приїхало надто пізно. Доки Терел лютував, пробираючись крізь вуличні затори, а Геммінг проводив інструктаж для двох детективів, перш ніж відправити їх до Парадай-Сіті, покто голосом дав удару. Вбити Еліота Гансена було нескладно. Звісно, виникали певні ризики, але ПОК готовий був ризикувати. Була 14.30. Обід у клубі 50 вже закінчився. Дві третини відвідувачів повертались у таксі на роботу, а та третина, що залишилася, дрімала в кімнаті відпочинку. Співробітники опустились до просторої кухні в підвалі будинку, щоби собі пообідати. Пок добре знав усе це. А ще він знав, що в цей час Еліот Гансен ішов до свого офісу і розтягувався на канапі, щоб подрімати хвилин 40. Оскільки Гансен мав чудливий слух, він власним коштом зробив кабінет звукоізольованим. І це Пок теж знав. Він опинився перед службовим ходом до клубу саме в той час, коли двоє, Знуджених інструктажем офіцерів виїхали до Paradise City, а капітан Тегел різко загальнував на червоний сигнал світлофора, десь за пів кілометра від клубу 50. Пок тихо просувався коридорами, дослухаючись до розмови з кухні, де обідала прислуга. Він зняв із вішака один із білих кітелів, що відсіли там, і вдягнув. Кітель виявився трохи завеликим, але це було неважливо. Пок пройшов по освітчиненні двері кухні непоміченим. Через їдальню він вийшов у коридор і рушив далі повз бару. Біля входу до бару він уповільнив крок. За стійкою він побачив батька, що з терпіннями, завзяттям, які завжди так сердили Пока, мив брудні склянки. Він зупинився так, щоб його не було видно з бару. І довго дивився на старого, аж раптом відчув нестримне бажання увійти до великої кімнати і обійняти батька. Та поп знав, що не може дозволити собі такої розкоші. Тож рушив далі. Двоє членів клубу, випищені вгодовані чоловіки з сигарами в руках, пройшли повспока. Вони не помітили його, тож звертає увагу на мавку в білому кителі. Для них він був такий же безіменний, як муха на стіні. Біля кабінету Гансена Пок навіть не озирнувся, щоб перевірити, чи ніхто за ним не стежить. Він обережно повернув ручку і увійшов до кімнати. Двері із тихим зітханням зачинились. Жоден звук з кабінету не міг пробити звукоізоляції. Еліт Гансен сидів за столом. Зазвичай о такій годині він вже спав. Але цього разу був надто наляканим, щоб заснути. Світ, який він збудував навколо себе, почав руйнуватись. І здавалось, скоро обрушиться на нього. Коли Гансен підвів погляди, побачив індіанця в білому кітелі, він роздратовано замахав на нього. «Я не кликав тебе, забирайся! Що ти дозволяєш собі так просто приходити?» Аж тут він опізнав Пока і, затихаючись, тиснувся у спинку крісла. Пок підняв зброю. Коли індіанець натиснув на гачок, обличчям його промайнула легка посмішка. Під першої кулі на правому плечі Ганс розквітла кривава рана. І Пок зрозумів, що приціл пістолета трохи збитий праворуч. Друга куля поцілила Гансенові у рота, розкришивши його прекрасні білі зуби. Третя куля розбризкала його мозок по книзі для записів. Таким Гансена і знайшов капітан Террел, який приїхав за 10 хвилин. Коли сержант Бейглер увійшов до кабінета Террела, підстікав із нього струнками, а очі несамовито палали гнівом. Террел доручив йому невдячну справу – вгамувати пресу, не розголошуючи нових фактів. Реакція преси на це виявилась занадто бурхливою. «Для артеріального тиску Бейлера. Знаєш, які тісучі діти називають вас?» – запитав він, стискаючи, розтикаючи свої кулачища. Поліцейський міскей Стоуна. Кажуть, нехай собі Джо, не зважай на них. Керрил щойно говорив телефоном з, міс... з мером Гедлі який вже був на межі істерики. Начальник поліції мав певність, що правильно розігрує всі карти, і тому ніякі істеричні крики не могли вивести його з рівноваку. Сядь, випий кави. Бейглер сів і налив у паперовий стаканчик свіжої кави. Завтра нам треба виступити перед пекельною навалою преси, сказав він, намагаючись заспокоїтись. А сьогодні у теленовинах це буде щось. Сказав їм, що нас немає зачіпок. Бейглер здригнувся від самої думки про це. Сказав, Терл заходився набувати люльку. Добре, скількох людей ти ще залучив? Шістьох.